Podden börjar snart, men innan det skulle jag vilja tipsa om Pekaninis nya album, Pekanini in Termineland, som från 1 maj finns ute på Spotify och iTunes. Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Bakom Flötet, avsnitt 3, och som... Vanligt i studion så har jag min käre vän och fiskekamrat Henrik. Hallå, hallå. Och eh, det är ju Janne som, som talar med mig såklart. <laughs> ja. Och som vanligt, i eh, vad har vi gjort i veckan? Vad, ja, eh, det, har inte, de här, det har inte hänt så mycket så sen sist. Jag, för alla som hörde förra avsnittet så det har jag ett till, ett till skämt på gång jag har ju inte hänt mycket mer så dess. ett som medvetet eller omedvetet kan vi säga men jag har ett, ett här som är lite religiöst laddat så där det kommer ett för våra, våra religiösa lyssnare det är en premiss här om som om Bibeln om, om Bibeln tappar i trovärdighet när man tänker på då att den här första postra första handkällan då det är ju fiskare allihop. Alla de här som hängde med Jesus. Eh, kan, det, kan det vara överdrivet? Något? Det, ja, det är lite olika. Det, ja, kanske, jag vet inte. Det, det ja Där har vi det i alla fall. Nu har, nu har vi slängt ut det. Får vi se. <laughs> <laughs> ja. Ja. ja, det är ju en, en, en faktor att... <laughs> ta sitt betänkande för att... <laughs> ja, jag har skapat ett gäng agnostiker här nu. Ja, pre ja. ja, precis. Jag har nog tappat en del lyssnare också kanske. Ja, det, ja, det, kan, vara så. det kan vara så. Både i, i, alla, i alla led. <laughs> ja. Själv har jag varit då eh, på måndagen här under påskledenheten Martin Bua och eh, Fiskat Havsöring. Ja. Vi stod i valet och kvalet om vart om skulle låka och eh, det blev bua förra året. Så tappade jag en stor havsöring där så att eh, då kändes det som ett avslutat kapitel. Och Då ville jag dit igen för att eh, ge, det en försök. ge det ett försök. Då. Eh, det blev ingen havshöring. nej <laughs> Jag nej. blev inte av ja, med något drag heller så nej, att var det var det ju ja, ja. skönt. 0-0. No, <laughs> <laughs> precis precis. Vi har ju bara Eh, kära vän och medfiskare som går under smeknamnet Golfan. Vi var ju ute, vi, vi var ute en gång, du och jag Henrik och Golfan och, och eh, fiska eh, havsöring där i Onsala. Ja, precis. Och, och, ja. Mm. <laughs> han satte varenda drag han hade. Mm. <laughs> han åkte dit med full låda och åkte hem utan någonting nästan. Nu hade han inte så mycket i lådan så det var ju tur det. Nej, nej. det är ju synd att bränna hela arsenalen på ett ställe. <laughs> sådär. Men, ja, precis. Mm. Men det var, det var en trög dag i måndags. Vi hade, både jag och, och farsan som jag var ute med, hade följen på efter då. Jag körde både med flug testa fluga och eh, skedrag och lite så Men Du känner ni säkert att det ändå fanns fisk där? Ja, det ja. gjorde jag. Det ja. gjorde jag verkligen. Och jag hade som sagt varit följe till eh, den här gången som var en lite större havsöring, men det känns som... Eh... En återkom ett återkommande fenomen som inte bär frukt så att nästa tur blir nog inte till bua tror jag nej, men nej. det var mycket folk som var ute och fiskade jättemycket folk. Ja det är ju fint där också ja, det, det, är, det får man inte glömma, det är nej. härligt det blåser ibland ganska kallt men det är fint ja, i alla fall mm. och det börjar, när vi kom dit så var det vinstilla då och jättevarmt mm. för det var en solig dag och sen började det blåsa från havet och då blir det direkt mycket kallare då ja, då vet man att det är dags för kaffe i en av de här groparna. Ja precis, <laughs> precis. Ja, ja. Ska vi direkt kasta oss in på ämnet? Eller? Ja. Veckans eh, fiskevårdsämne hade du. Jäd ja. Gäddfabriken. ja. Det är ju egentligen eh, ett sätt att eh, öka gäddan öka då. Eh, för att gäddan eh, leker ju oftast i, på av översvämmade ängsområden. Eh, och mycket av de här våtmarkerna som de tidigare lekte på, de har ju... Eh, dikat sur och används som betesmark och, och sådär Och mm. när jag var på sportfiskemässan här Så var det en eh, föreläsning Om fiskefabriker Där sportfiskarna visade på Vad de hade gjort för olika insatser då. Och eh, det var på Gotland hade de två stora jäddfabriker som de har gjort. Så i princip är det ju så att eh, om man tar kusten då till exempel östkusten där, där jäddan lever ute då i, i skärgården och, och runt omkring. Och sen när det börjar bli dags för lek så börjar de ta sig närmare kusten och sen simmar de upp i vattendrag då för att komma till de här ängsmarkerna och, och leka och mm. fortplanta sig. Och då har man gjort på vissa ställen så att man eh, har grävt ur eller planat ur de här ängsmarkerna. Och så har man byggt som vallar så att när vårfloden kommer så fylls de här vallarna de här våt, tidigare våtmarken upp som en våtmark. Mm. Och eh, då kan jädran leka där och sen så eh, gör vallarna så att vattennivån hålls kvar eh, och sakta sjunker undan så att jäddyngen hinner bli eh, så stor att de börjar simma utåt igen då, mot eh, bäcken eller ån och sen ut i skärgården. Ja, så man, man kan använda den här marken till annat också då? Ja. ja det, det finns två, man helt plötsligt skapar två användningsområden för, för samma yta på något vis. Då. Precis, för att betesmarken då finns ju fortfarande kvar. För att sen tömmer man den här inhägnaren mm. på vatten och då släpper man dit kor och, och får. Och kanske inte får då, för de äter ju ändå ner till rötterna kanske har, har jag någon lite en aning om, jag vet inte Nej. men man, man släpper i alla fall in betesdjur igen, som betar och håller gräset nere och så fortsätter man den, med den proceduren så att för markägaren så har man ju kvar betesmarken samtidigt så får man ju ett attraktivt fiske i, i vattendragen då Ja, ja, det är klart. Det kan ju vara värt mycket också för ja. en markägare såklart. Och det, ja. det här är ju då, man försöker liksom återskapa artificiellt, återskapa något som man som har försvunnit på, på grund av hur, hur man har använt marken. Ja. ja så det, ja, det är något fan spännande mellan ting här. Ja, ja. och det är ju också det som är intressant för att jag bodde ju en tid i Uppland och jobbade i Stockholmsregionen där och där är ju alltså jäddfisket, det är ju jätteattraktivt. Alltså mm. det, är ju, och det, det, det behöver vi tänka på här i, i Sjuhäradsbygden också och, och runt omkring att man kanske ska titta på att ha ett ett bra jäddfiskevatten inte bara plantera in lös i alla var och annan sjö utan faktiskt gynna de sjöarna där vi har stora individer av jäddar. För att det, det är ju ett väldigt populärt fiske ja. Det, det vet, vet väl alla om, tänker jag. Det är nästan sådär man hör det är klart att det är många i och för sig mycket unga sådär, många av det man något man minns så där när man får sin första gädda. Det, det är ju en fisk som är större än abborren kan man säga. <laughs> Då... på, oftast. Ja, oftast. Ja, <laughs> även om man har sett andra exempel. Men, eh, så det är väl därför man minns att den, att den kämpar på ett annat sätt med en rolig fisk. Samtidigt så har den ju en... <coughs> den stora gäddan har ju Det beror ju på vad det är för sjö och vad det är för andra individer också. Men den, den har ju ett, ett felaktigt rykt ut av att eh var någon sorts mördarmaskin som äter upp alla andra bra eh, fisk liksom men alltså man får inte glömma faktiskt av att eh, stora gäddor håller ner små gäddor och de utgör ett större hot mot djur och, och annan fisk i en sjö än vad en stor gädda gör. Ja just det. Ja precis den här gammelgäddan som eh... Som, som rensar upp det, den här klassiska bilden av toppredatorerna och sådär. Och i och med att många av de här fiskarna är kanibaler så, så, så är det svårt att säga att just den art. Eh, och dra hela den arten och säga. Utan det kan vara en jättejädda som, som då kanske har specialiserat sig på, på småjedder Och mm. håller ordning på det där lite. Så, så jag brukar kalla dem för förvaltare de ja, stora, ja. stora jäddorna. Ja. <laughs> och, och sen är det ju så här också med, med den stora jädrar, det är ju en kvicksilverbomb. Så att det är ingen fisk som man ska ta upp och äta för den är ju oftast eh, rätt förorenad om man säger så ja. liksom. Och de utgör en, en viktig förvaltare som du säger Henrik i vattendragen och det ska man ha respekt för. Och jag tycker faktiskt att i vissa regnbågssjöar där ska man nog kanske fundera på att ha ett jäddfiskekort också. För i de sjöarna så, så blir det oftast eh, en och annan riktigt stor jäddindivid. Mm. Och Då är det också så här att ja, men vi betalar dyra pengar för, för eh, att plantera in regnbåge och, och sådär. Ja, det, det, det, så är det ju. Men eh, skulle man då kunna ha ett, ett komplement då där man kan lösa ett. Eh, jag skulle absolut göra det. Jag skulle, skulle finnas ett jädfiskort i vissa regnbågsjär som jag tycker är rätt dyra Då skulle jag ju lösa jättkortet för att jag är intresserad av att fiska stor jädda liksom. Ja. Det är jag ju nyfiken lite och problematiserar kanske för mycket här. Men man vill ju ändå kanske inte plocka upp stora gäddorna, Så varför behöver man ett separat fiskekort till det i sådana fall? Det är ju ofta så att det är rätt dyrt i regnbågssjö, ja. fiskekortet. Det är mer en symbolisk summa som man betalar för att, för att visa att man vill ha gädda. Ja, ja. Och, och de pengarna kan ju då gå till att täcka upp den Förlust. ja, förlusten ja. då till ja. exempel. Jag vet ja. att eh, en del, eh, del eh, regnbågssjöar har ju att man får ismeta där på, på vintern mm. eh, och ta upp gädda då. Mm. Eh, och det, det som tar emot det är ju att ta upp och, och döda den stora jädran. För att den, ja, är det. En, den är ju en attraktiv och en värdefull eh, eh, faktor ja. även i regnbågssjöar tycker jag. Ja. Nej, det kan jag tänka mig det är, det är väldigt spännande de här alla de här stora man kan, man ser läser de här exempel det är svårt att säga att det är så exakt i, i vilken sjö man tittar på men, men just när man ser att det finns en stor jedas, eller en stor eh, fisk högst upp som äter kanske lite mindre rovfiskar och, och, som, eh, och då när, när, den, när man låter den göra det så då är helt plötsligt kanske det, det kommer in mer av småfisk som man äter växter så, så man får mindre av den här igenväxande ja. sjöar och, och du vet att de här fiskarna som håller rent kan, kan förrodas lite mer det kan bli väldigt spännande och enorma effekter alltså, som är, det är så svåra system nu är väldigt, ja. väldigt, väldigt väldigt intressant alltså. ja. det, och jag vet att eh, i Kalmar tror jag det så har man gjort en... Man har skapat våtmarker igen för gärdan mm. Och så har man byggt en fisktrappa så att jäddan kan vandra upp till Jaha, de här våtmarkerna ja. då. Mm. Och där har man ett stort problem då nu med tjuvfiske Där står man alltså fiskar I, i... trappan. Ja, i trappan och våtmarkerna och och, och, och så, så som det, det, det är förbjudet Men de tjuvfiskar där ändå de, Jag har hört till och med att man uh, Kör med spett Alltså uh, juster och, och så när man fiskar det. Det, Jag kan inte förstå varför man gör det Tänker man bara i, i två timmar framåt så, Då kan man förstå det men, men förhoppningsvis så har man väl Ett par års framförhållning Och kan se att det ja. Ja, att, det, att man kanske om man vill, om man vill fiska fler gånger och man tänker på någon, någon annan än, än bara eh, den personen man är två timmar framåt så, så kunde det vara trevligt att, att, att, att inte göra så. Ja. Mm. Ja. Väldigt klokt sagt. Det tycker jag vi ska ta till oss att skriva ner. Inte mm. tänka bara två timmar framåt och på sig mm. själv utan mm. tänka lite längre och på fler. Det här mm. var jättebra det tycker jag var dagens eh, citat. Men eh, tipset är då det är att spana in eh, sportfiskarna och titta det finns på deras hemsida om eh, jäddfabriker och hur de jobbar. Och eh, har ni ett nytt fiskevårdsområde eller en fiskevårdsförening så, och är intresserad av att eh, skapa jäddfabriker så ta kontakt med dem. Ja det kan vara värt om inte annat. Det är kanske inte säkert att det blir något av men Nej. då kanske man kan utreda och... Om inte annat så lär man sig något. Eller man kan se något annat projekt. eller Man vet aldrig, det är ju det här, vad det nu heter på svenska, serendipity. Att man, det kan ju vara också, tittar man mycket så hittar man alltid något också. Mm. Så det kan vara, det gäller att, att, att se möjligheterna. När de dyker upp sådär. Så. Och de är ju bra på det viset också då. För att de kan ju vara projektägare och hjälpa till att söka pengar och sånt. Och mm. Så finansiering och sådana grejer. För det kan ju vara svårt för en liten ideell förening att, att göra det då. Men... Och, och som förening kan man ju alltid söka pengar och, och ta hjälp av kanske ett studieförbund och sådana grejer också. Men eh, med hjälp av sportfiskarna så kan man ju få eh, möjlighet att söka större resurser. Då. Och de har ju koll på saker och ting så att de vet ju vad man kan söka och har gjort det så många gånger. Ja, precis. Alltså har man haft eh, någon form av kontakt med många av de här, eh, de här eh, organisationerna som delar ut pengar så, så vet man att det är viss teknik i att söka pengar också. Och då, då kan det vara bra att ha någon som har lite mer erfarenhet av det där ja. som, som hjälper. Och, och, och skriva det där och, och se till för det, det är inte det, det är synd kanske på ett sätt att det ska vara så men det handlar ju mycket om hur man ordar sådana här saker också och man vet vilka grejer man måste ha med och så för att, och det, för att de ska veta att det är värt att, att lägga pengar och, och, och dela ut pengar till en Men som sagt va? checka läget helt enkelt mm. För det äh, behövs lika väl som vi återställer lekområden för, för Öring och, och så lägger ut risvasar för abborrar och annan fisk och, och så, så behövs det jedfabriker också. Ska vi äh, gå vidare då? Ja. Vi lämnar jedfabrikerna och äh, hoppar in i nästa produktionsled. Ja. <laughs> äh, och äh, det är eh, intervjun med älvräddarna som vi pratade om i förra programmet eh, Där handlar det mycket om eh, att återställa just eh, vattendrag från gamla dammar och kraftverkstationer och, och sådär ja. eh, Och den intervjun hoppas vi på att den ska bli klar här Vår käre tekniker Sebastian jobbar frenetiskt för att få det att funka så att... Ja, men då hoppas vi att den klipps in här Ja, då. ja, ja. precis så ja, att, då ä... Mycket nu mycket Kära lyssnare, vad kant och är på podcasten Bakom flötet. Befinner mig här på Sportfiskemässan i Älmiga, Jönköping. Sitter i Älvräddarnas monter och eftersom vi, eh, våran podcast handlar om eh, sportfiske och om vattenvård och, och miljön överhuvudtaget så sitter vi här med Christer Borg, ordförande för Älvräddarna. Eh, Hej Christer, hur är eh, första dagen på mässan? Det har varit jättebra. Mycket folk och framförallt som vanligt kul att träffa alla och så här sociala kontakter som är jätteviktiga både med våra medlemmar och våra leverantörer och alla som hjälper och stöttar oss. Jättekul. Vad roligt. Vad roligt att höra. Och jag är ju lite jävig eftersom jag är älvräddare själv här. Då, så att, men frågan som vi får. Vad är älvräddarna och vad gör ni? Ja, vi är alltså en ideell miljöorganisation och vi har funnits sedan 1974 och har alltid jobbat med vattenkraftsfrågan. det vill säga stopp för ny vattenkraft. Och vi uppstod då i samband med den här nya stora vattenkraftsexploateringen som försigg fram till 70-talet kan man säga. Så det är vad vi gör och fortfarande och sen har vi lagt till en sak sedan 2010 att vi ska jobba med att miljörestaurera de vatten som är vattenkraftsskadade, det vill säga där man har byggt vattenkraft. Som inte är miljöanpassade. Där vill vi miljöanpassa dem. Med fiskvägar och fingallrar så att inte fisk går ner i turbiner. Normalt till små bitar och så vidare. Och hur, hur omfattande är det här problemet med, med dels turbiner fisken som... Eh, alltså, är det också någon skillnad på de stora kraftverken och de små kraftverken och, och hur ser det ut? Ja det är så här, när man tänker vanligt folk, när man pratar vattenkraft så ser de de stora kraftverken upp i norrland. eller från Dalarna eller norrut men... Eh, Faktum är då att de flesta kraftverken, alltså antalet ligger i södra Sverige och de är småskaliga. Och där är det till och med då så att de småskaliga kraftverken med mindre turbiner, alltså rent storleksmässigt, de är värre när det gäller döda fisk. Så Pratar vi småskalig vattenkraft som exempel på ål så är det över 90 procents dödlighet i ett enda kraftverk när en ål försöker ta sig igenom och de kan inte ta sig igenom på något vis än att gå via turbinen. Så vi tittar på det här, har du 10 kraftverk i rad småskaliga? Som producerar homeopatiska mängder energi som är inte så mycket nytta egentligen. Då har du 20 000 ålar från start så är det en som överlever resan. En av 20 000. Det är helt sjukt, det är egentligen helt sjukt. Och de har ju nog med problem som det är ålen. En känslig art som måste ut i Salagassohavet och, och, och sen kommer glasålen tillbaka så att, eh, Men eh, har du några bra exempel på där ni har lyckats och vad var det som gjorde att ni lyckades med? Ja, alltså Vi jobbar ju först och främst på riks, alltså riksorganisationer. Så vad vi har lyckats med skulle jag säga, det är att vi, har, vi var en av de bidragande parterna till att det blev en utredning om det här. Och den heter då Vattenverksamhetsutredningen och leddes av en jurist från Svea Hovrätt, Miljööverdomstolen. Den är klar nu och han har föreslagit nya regler för vattenkraften som skulle innebära att man är tvungen att bygga fiskvägar. Och tvungen att bygga så kallade fingaller så att fisken inte kan gå ner genom turbinerna. Det är på det stora planet. Sen har vi förstås lokala äldre grupper som sysslar med det ena och det andra. Och, eh, något som är på gång just nu som är intressant är att vi håller på och försöker köpa en damm i Mån som inte används till någonting men som är ett vandringshinder. Eh, där kommer så långt att jag ska träffa ägarna till den dammen nästa söndag. Och där kommer med bra miljövalsfondspengar för från kunna köpa loss den och riva ut den. Inte köpa loss men riva ut den. För en kostnad av kanske 300-400 000. Och då får vi fyra gånger så stort habitat för lax och havsorg i Mån. Och det är jättekul. Och det är ju häftigt för Mån är ju också ett klassiskt havsöring och laxvatten i Sverige och jag hade ju äran själv att få vara på konferensen där nere i förra året och det var jättekul och det var roligt att se. Och ett fantastiskt, jag tror att världsrekordet på havsöring är väl från Mån va? Eller naturlig havsöring va? Ja. Mm. Och det, är ju, det är ju häftigt att vi har det i Sverige. Och då är det ju, ska vi göra allt, inte bara i m men för att liksom skapa dem så naturligt som möjligt igen eh, vad, vad är den största utmaningen som ni på Älvräddarna har för det här året och framöver? Ja, det är nog faktiskt, kanske man tycker är märkligt, men alltså, alla fakta finns ju på bordet nu. Både med storskala och småskaliga vattenkraft. Men vi kan också visa att, med m som exempel, att har vi bort de fem första kraftverken där av 22 totalt så skulle vi, istället för att idag har vi 22 kraftverk som sysselsätter ungefär 22 personer totalt i hela MMO. Tar vi bort de fem första eller bygger väldigt bra fungerande fiskvägare då skulle vi kunna få en sportfisketurism där som skulle generera 280 sysselsatta. Och det största utmaningen just nu är att visa och få politikerna i riksdag framförallt och regering att förstå att siffrorna är på den nivån. Alltså småskaliga vattenkraftverk är bara en, en, en enskild angelägenhet för ett särintresse helt enkelt. Den biologisk mångfald och den ekosystemtjänst som det kan ge till exempel sportfiske, det är ett allmänintresse. Och det är en stor utmaning att, att få politiker att fatta detta. Jordbruket släppte ju en, en rapport här idag om fisketurism, jag har inte sett den själv. Så att det du egentligen säger är att utan de här småskaliga vattenkraftverken, så skulle det skapa fler arbeten och en bättre miljö. Precis så. De tusen minsta i Sverige, vi har, vi har 2100 kraftverk totalt i Sverige. De tusen minsta de producerar alltså typ eh, 0,5 av all vattenkraftsel. De är alltså homeopatiska mängder. Och skulle man stänga alla de tusen på en gång så skulle det inte ens dära till i nålen på svenska kraftnät. då skulle inte ens märka att de försvann. Men allihopa konstituerar varsitt vandringshinder och det betyder alltså avdödade forskare och så vidare. Det är inte klokt. Alltså det är total misshushållning med en resurs som skulle kunna ge 10-20 gånger mer sysselsatt om man gjorde det spärtom. Det är jättespännande. Skulle man alltså säga att man skulle man kunna bedriva vattenkraft då på ett hållbart sätt så att man både kan producera el och samtidigt inte missgynna habitaten för, för fiskar och florpärlmusslor och Alltså jag har jobbat med den här frågan nu sedan 2006, heltid sedan 2009 och förra fredagen fick jag för första gången mitt liv se ett sådant kraftverk som jag faktiskt accepterar och det är också en Mån, Ljungnersholm tror jag heter, eller och Det är alltså en damm som inte går på tvärs över vattendraget utan den är längs med vattendraget och så leder in kanske en tredjedel av vattnet i kraftverket och resten flyter i den vanliga fåran. Det är ju helt okej okay. och så har galler där så att den fisk som följer med in inte åker i den turbinen, den avleds till huvudfåran. Inga vandringshinder, inga problem alls med det tycker jag. Det finns. man skulle kunna göra så. Absolut. Ja, vad roligt att höra att, det, att det, det går. Det är jätte, jättebra. Ni lyssnare här nu då som lyssnar på det här. Många av er kommer ju att är aktiva i och Där har vi både Ätran och, och Viskan som är otroligt reglerade och, och utbyggda. Alltså... Vad finns det för vinster för eh, lokala föreningar och sånt att gå med i Älvräddarna? För ni är en paraplyorganisation om jag förstår det rätt. Vad är liksom den stora vinsten? Vad, vad, vad liksom som kämpar och, och, och så som håller på dagligen för att få ordning på det här? Vad, vad kan ni bidra med? Ja, alltså... Vi, lever, så att säga, vår, vi rullar runt organisationen på medlemsavgiften, så det är stödmedlemmar som gör att vi kan jobba med de här frågorna. Så att det är oerhört viktigt att vi får fler medlemmar och att medlemmarna blir trogna också. Och det är väldigt billigt att gå med, det kostar alltså bara 150 kronor per år. Vi pratar, det är inte ens ja, vad det? en tiondel av en flugrulle eller någonting sådär. Så eh, har vi bara pengar så kan vi också åka och besöka politiker och myndigheter, vara med på seminarier, föreläsningar och så vidare. Så det, är, det, och det finns alla anledningar och, och, det, i och med att vi jobbar på riksplan med nya lagstiftningar och sånt, så kommer det förstås, om vi får igenom det här så kommer det få genomslag i hela Sverige. Och så. Sen kommer jag jättegärna ner till viskan och äten och har föreläsningar. Vi skulle kunna göra. exempel skulle vara kul att räkna på i viskan och se hur mycket energi är det egentligen. Och jag tror att alla som bor nere i det området skulle bli så lite faktiskt. Om man jämför med det nationella perspektivet. Alltså. Så att, Säg till så kommer ni ner och före lite grann och visar siffrorna på riktigt. Det låter jättespännande. Jag tycker att det blir ett bra avslut på den här föreläsningen. Att Älvräddarna och Christer ska försöka ordna så att ni kommer ner då till viskan. Och ska försöka sammanställa alla de älvräddar och vattenvårdsföreningar som finns där. Så det låter som en jättebra utmaning. Tusen tack Christer. Tusen tack för intervjun. Och jag hoppas att du får en riktigt trevlig fortsatt mässa här. Och sen som vi alltid eh, avslutar programmen med då så eh, brukar vi önska skitfiske till alla våra lyssnare då. Så, vill du säga någonting Christer som avslutning? Ja, eh, jag säger samma Skitfiske på allihopa så det blir här bra. Tusen tack. Ha en riktigt bra dag där ute i Eten. Hej! Mm. Sen är det ju nästa punkt då som vi har. Det är ju det senaste på Youtube eh, som... Eh, är eh, frågan då. Och eh, vad har du har du något att Jag vet inte. Jag har inte så mycket. Jag, jag såg någon grej, eh, någon kille som eh, höll på med någon maskjig av något slag, någon amerikansk. Jag vet inte alls vad det, eh, vad det var för något. Eh... Säkerligen Alabama rigg tror jag. Det kan det vara. Ja. Ja. Jag, eh, jag Eller inte... Texas rigg nog. Ja. Texas rigg är det nog. Det var eh, någon form av artificiell mask och eh, meta med jig på något vis. Mm. Eh, jag har inte så mycket att säga om det. Jag såg det. Ja. Det, det ser spännande ut. Videon var lite för lång för att jag skulle orka. orka. Jag, jag har en människa med halvdålig självdisciplin och, och, och tålamod och sådär. Så, där. så jag, jag brukar ju titta på saker i, i dubbel hastighet och så på Youtube. Och är de längre än 20 minuter kan jag ha, ha lite svårt att, att härda ut hela. Det låter konstigt kanske för fiskare då som det är mycket att gå ut på och vänta. Men, men så är det i alla fall. Hade du, har du sett något spännande? Ja. De kör på open source på kanal gratis. Där man är med och hjälper till. Alltså tittarna med och hjälper till att utveckla produkter och färgsätter olika drag och så. som mm. Så att det är rätt häftigt faktiskt. Jag alltså, följde här nu. Senast då så var det att namnsätta en jig som var klar. Mm. Eh, och det var också väldigt roligt för då skrev man då i, i chattflödet på Youtube liksom, kommentarer och då skrev de upp dem eh, som var som man likade liksom, och som var populärast. så och sen mm. så, så blir det något utav de namnen. Och sen hade de då en, ett ofärgat eh, drag och så fick man vara med då, som, och bestämma. Jaha, och... ja. Så alltså det var jävligt alltså ja. det, Jag gillar ju det där eh, eh, tankesättet ändå att man delar med sig av sina idéer. Ja, Sen får man ju glömma att, eh, får man inte glömma av att eh, det finns ju någon som eh, tjänar bra med pengar. på. Ja, Eller <laughs> bra, bra ja. med att tjäna pengar på. Ja, det är väl kul det. Ja. Det, är väl, det är väl bra att någon kan tjäna pengar också. Ja, äh, ja absolut. Det, det är ju en drivkraft det med ja. som... Så, eller bra. Det är, det är, det är neutralt kan ja, man säga. Ja, det är, absolut. <laughs> det är alltid sådär svårt med. Man, får, ja, man pratar om ekonomi och sånt. En del tycker att marknaden är en god kraft, en del tycker att en ja. det, det är ond kraft. Det kan dela med mig här av hemligheten att det är inte det ena eller det andra. Nej, det har är, är verkligen inte. Och jag tycker. Har tyck varit lite politiska också? <laughs> Och jag tycker att jag tycker att det är bra med den här open source-grejen för att det gör ju också... Alltså delaktigheten gör ju att man får en känsla för någonting också. Så, mm. så att jag, jag tycker att det var väldigt positivt. Så det är väl det senaste så... YouTube egentligen. Det finns ju massa grejer. Jag kollade på... Eh, från Fro Florida Chronicles På uh, deras uh, Blacktip Hajfiske uh, liksom. oh. uh, Det är ju coolt alltså, oh, det, är ju, ja. det, är ju, det är ju häftigt Det finns ju ingenting att säga om det eller? De här goliat Grupper Gigantiska Ja Men det är som mm. sagt va? Mm. Och, det, och, och ja, en liten Reflektion då till till programmet som var innan med främmande arter. Mm. Nu är det ju svårt att plantera in kanske Goliath eh, Groupers i Sverige och Black Tippiah liksom. Men andra arter åkte till de länderna där arten finns naturligt och om det. Det är ett förslag i så fall ja. om man gärna vill fiska dem. Men, och glöm inte att det, även i svenska vatten finns det ju eh, väldigt... Eh, det, man är kanske inte så medveten om Folk som sportfiskar är naturligtvis medvetna om det. Men, men eh, man glömmer bort att det finns... Eh, att vi har eh, bland de största hajarna som finns utanför eh, svenska kusten och så också. Ja. Med hårskäring och eh, brugg och sådär. Men ja. eh, vet jag inte hur man fiskar dem. Så, så är inte jag va? Men... <laughs> Men, men sånt där ska man inte glömma bort. Att det, man, man tänker ibland att det är där det finns bara exotiska vatten och så. Ja. Men, men det finns väldigt mycket spännande i djupen här utanför. Eh, för den som är engagerad i sånt och tycker sånt är spännande. Mm. Joel Abrahamsson tog ju världsrekord tror jag det var i, i Horshär eller Grönlands då, mm. eh, från kajak. <laughs> ja. Jag tror jag vägde 500 kilo. Ja, det... ja. Och, och för er. Och för er vilket är jättebra För er som, blir, som kommer en skeptisk tanke här och tänker: Hur fick han upp den i, i kajaken Det fick han alltså inte Han tog inte upp den i kajaken Utan han, han drillade upp fisken Till ytan från kajaken Sen tog ett forskningsbåt över och hjälpte till och... Räknas det då? <laughs> han, Nej. Han, Nej, ska, han, han kanske letar upp mig och var nu. <laughs> Nej, han, han touchade tapsen ja. och då räknas det ju då i i, i ja, det är... men det som är intressant är ett, jag tror att det är ett offi, äh, inofficiellt världsrekord mm. eftersom han inte hade jälfisken Alltså, då ja. Måste man ha hjälp? Ja, jag tror Det, att det jag... är det märkligaste jag har hört. Med, med risk för att jag talar osanning. Men jag tror ja. faktiskt att det, det, det är så. att För att det ska räknas som ett riktigt världsrekord så måste du plocka upp och döda fisken. Då. För att den ska kunna vägas. Jag vet inte varför så. Men han, som ja, jag förstod i den dokumentären alltså. jag såg så för honom är det ju han, han benämner ju det här som en urtidsdrake. Och han sa att det finns ju ingen... Det, det är klart att den ska simma tillbaka. liksom. Ja, självklart. Mm. Det är väl det här, jag kommer inte ihåg riktigt vad rekordet var innan. Men han, han fördubblar väl nästan det här. Gjorde han inte det? Det var ju sån... Alltså det var ju, sån, eh, alltså det, det var ju helt... Eh, han var ju helt outstanding med det här rekordet. Aa. Jämfört med tidigare Aa. från Kajak. Då. Så, så det behöver man inte tveka om vad som hände där. Nej, nej. Och jag tror, jag vet inte heller om det är sant, det här är, du vet Henriks skämt i början är ju är ju bra. För han, sa det med Jesus som sportfiskare, eller fiskare då och historia. Jag hörde utav en en annan fiskare som berättade för mig att Joel gjorde sin äh, äh, sele som han hade spöt i, det gjorde han från delar från biltema och, och snickrade ihop själv och att det höll på att skära in i både armar och, och, och, och ben på honom men jag vet mm. faktiskt inte om det är sant men det, det får ni researcha själva och titta, ja, på. Ja. titta på om någon har lurat ja, Allt det här kan man ju det är, det är samma som med den där boken Vi pratade om i början också Det får man väl avgöra om man vill tro på det eller inte ja, precis. Det, det är väl upp till var och en Ja, precis ja. Ja. Så, Kanske vi har fått tillbaka någon tittare Ja, precis <laughs> ja, det hade varit kontroversernas avsnitt här med politik och, <laughs> och religion. <laughs> ja, ja, ja. Då, risken är väl då att eller lyssnarna stiger i, i höjden då, när det blir så här laddade ämnen. Så. Ja, ja visst. Ja. Ja, snart är vi väl äh, något äh, märkligt. Det blir ett forum, äh, nytt äh, obehagligt äh, forum på nätet. <laughs> ja, precis. Ja. <laughs> precis. Mm. Precis. Äh... Annars vet jag, ja, det är ju som vanligt då Fiska med Anders eh, kommer ut Något nytt här i veckan tror jag mm. Något nytt avsnitt har för mig eh, Eller om det har kommit något eh, Jag kan ju säga att eh, Jag har ju fisk Ett av eh, Anders eh, Avsnitten i den nya säsongen Handlar om karpmete eh, Ja det, det såg ja, så så gatt Ja det såg så helt enda underbart alltså. Ja visst jag blev jävligt sugen. Ja, jag blev sugen också. Ja. Jag, jag satt i det och mindes tillbaks lite från när vi var ute på... När vi har varit ute, på, vi var ute på, vid, vid Skaller där och, mm. och, och suttit och... och druckit en öl och bara väntat på... Väntat på att höra... Höra låta lite. Ja, det, ja. Det, är, ja, det är en speciell... Ja. speciell sorts fisk som är... äckligt trevligt. Och ja, det är bara det. Härligt alltså. Det är det. Och... Ähm, ja. Och det ska man inte... Jag tycker inte att man ska... Och det, det vet ju ni som är, är sportfiskare så vet ni att variationen på sportfiske är, är jättestor och det, det finns ju de som är helt sålda på meta och sen de som är helt sålda på spinn och jerk och fluga och sådär. Det är väldigt olika kategorier av fiskare. Mm. Men jag som är en mångsysslare inom fisket, jag... Ja, alltså lugnet, alltså mötet är för mig alltid mätet Det är på något sätt det är något eh, nationalromantiskt över <laughs> det och, och, och, och, och väntan och så. Sen är det alltid trevligt ja. med en öl eller två också det. Ja, ja, visst. Om man är lagd åt det hållet. <laughs> <laughs> ja. ja. Ja. Vad tror vi? Ska vi tacka Sebastian för klippning av podden? Ja, det gör vi. Som och, vanligt. Stort tack Sebastian. Ja, det och, är fantastiskt att vi kan vara här på ja. B-street och, och att han hjälper till med detta. Det är otroligt skönt gubba som oss. Ja. Även om vi är unga så är, vi, är det ändå gött att ha ungdomar som fixar sånt här ja. som, är, som kan. Ja. Ja. Och det, ja, verkligen stort tack. Ja. Och tack till alla lyssnare där ute som faktiskt tar sitt tid och lyssnar på oss. Ja, Tack så hemskt mycket. Ja. Och eh, avslutningsvis ja. så ska vi som vanligt skitfiske.